Строители на държавата от степта. История на първата българска империя. Така се казва буквално в превод книгата на американския историк Ерик Холси, който от години живее в България и е познат в мрежата и като създател на популярния подкаст Българската история. Той вече повече от десетилетие популяризира българската история и на международната сцена. Книгата е съвсем прясна, прясна излиза на английски, а Ерик Холси е в студиото заедно с Мартин Петров, на когато ще разчитаме за право да много благодаря Ерик, че сте с нас. Благодаря. Ами да започнем от а, там? А, една бележка по-скоро от мен? А, когато видях заглавието на книгата на Ерик, строители на държавата от стъпта, веднага си помислих за строители на съвременна България на Симеон Радев, обаче, като че ли изпратена назад във времето, именно Първото Българско царство. И а, да попитам, тъй като и в английския и в Българския има разлика между Царство и империя, Ерик, защо ползът в заглавието на вашата книга Империя а не царство. So, причини. На първо място в англоезичните източници предимно се ползва този термин. 90% от случаите на второ място, как дефинираме империя? Възможни са много дефиниции. На първо място, държава, която контролира различни народи. Друга възможна дефиниция би била държава, ръководена от император. В случая на първата българска държава, в продължение на много дълго време, една от основните им геополитически цели е именно да получат това признание, да получат тази титла. Титлата цар, която по-скоро би могла да се преведе на английски като император. В случая на Русия, тя винаги е била интерпретирана по този начин. В този случай, доколкото това е една монархическа титла, получена от Византийската империя, тя се възприема като равняваща се на тази на Византийския император и това е много важно за българските държавници. Какви са основните фактори, които довеждат до разцвета на първата българска империя, както я е наричате, и какви са причините за опадъка? Има ли връзка между а, модела на възход и а, типа опадък? So да се каже, че възхода на първото българско царство се дължи на просто подходящ момент. Византия е в опадък. Със сигурност има и голям елемент на късмет. Винаги, когато някоя държава има отношение с византийците. Е много важно какво е състоянието на империята в момента и как тя ще подходи към византийската империя. Когато прабългарите пристигат тук, Византия е в момент на слабост, докато към края на първото българско царство, напротив Византия е във възход и има възможност да насочи сили към това да смаже тази държава и да води в военни кампании година след година след година, което е нещо необичайно за този период. Такива постоянни военни кампании всяка година са нещо извънредно. В същото време българската държава има и проблеми с другите си съседи. Така че основният фактор е до каква степен Византия може да отдели сили, за да нападне Първото българско царство. И до голяма степен на късмет как ще се развият нещата на бойното поле. А какво е ключовото в прехода на прабългарите от номадски начин на живот към създаването на стабилна държавна структура? Това е I mean, you know, kind of един от големите въпроси. въпроси. Знаем, че е съществувала старата Велика България в територията, която сега е Украина и части от Русия. Знаем, че те са номади или полуномади от степта, но имат някаква история на градене на държавност в същото време. Доколкото можем да разберем от наличните извори, има някакъв баланс между двете. Това са големи номадски групи, които изграждат обаче и някакви държавни структури. Нещо, което наблюдаваме често в историята. Източниците са ограничени и ние просто можем да дадем най-добре обоснованата, възможна хипотеза. Нямаме начин да бъдем сигурни за този исторически период. В много случаи в книгата си признавам, че може би е било. Така, но не можем да бъдем сигурни. Това е просто най-правдоподобната хипотеза, възоснована на личните данни. Сега, има ли нещо в българската властова композиция от този много голям период, който разглеждате, Първото българско царство, като а, траен модел, шаблон, патърн, който да предопределя особеното отношение към властта, и трудността да се управлява чрез консолидации, а не чрез разделения. Is there something in <laughs> you know i think connecting the first bull state in like много сложен въпрос. Аз не бих правил паралели между Първото българско царство и съвременна България. Те са две много различни неща. Когато говорим за Първата българска държава, без значение дали а, отначало хановете или след това християнските царе, те са много различни. А, държавата е структурирана по различен начин, религията е различна, езика е различен и аз се опитвам да проследя този преход. Има моменти, когато властта на Хана е доста слаба, а болярите е са силни, има моменти, когато е обратното. Това се променя с времето. Като цяло, обикновено, когато монарха, хан или цар успява да консолидира властта си, държавата е по-успешна. За мен обаче това, което е по-интересно, е за какво се бори монархът, какво представлява той. Той се бори не просто за централизация, а за промяна. Докато болярите като цяло са по-консервативни, те държат на традициите и исторически, когато разглеждаме революцията на държавите, те като чели са по-успешни тогава, когато успяват да се адаптират, когато успеят да прегърнат промените. Това не означава ли, че по някакъв парадоксален начин в фигурата на монарха се задава прогреса, а в фигурите на болярите на местните и по места остава този елемент на консервативно, консервативна защита на статуквото? Does that mean that the monarch is somebody who's uh fighting for progress and whereas the local uh nobility are like uh the people who try to uh stand for tradition? Not always, but most of the time. I mean certainly there were monarchs like Vladimir who <laughs> very much Maybe stood for, for the first time които са за запазване на статуквото, за връщане към традициите, както и се случват царете да имат а, определен аристократичен елит, който подкрепя тяхната политическа програма. Но като цяло, болярите аристокрацията по-скоро са свързани с прабългарските традиции, начина по който е структурирана прабългарската държава и нейните традиции. В същото време това е една държава, която вече не е в степта, установила се е на ново място. Има съседи, които са структурирани по друг начин. И ако искаш да се бориш с тях, Държавата ти трябва да е структурирана по съответния начин. Структурата на степната държава трудно може дълго време да се противопоставя на една по структурирана държава, като Византийската империя. И именно затова монарсите се преборват за тази различна държавна структура, която в крайна сметка се оказва по-стабилна и по-трайна. Сложна е динамиката с Визанди... Византия. Вие споменахте, че за създаването на Първата българска държава до известна степен а, сериозно значение има отслабената Византия, това е в началото, а пък западането на Първата българска а, държава, силната Византия, но до каква степен тази динамика определя отношението на българите към завладяването? Завладяването от външни сили, от други империи, по-късно от Османската империя и към завладяването изобщо, когато днес в съвременен контекст говорим за завладяната отвътре държава like state tradition towards uh, conquest from the outside, from outside powers, and perhaps also towards capture from the inside? So I think the initial kind of model that the first Bulgarian state adapts is the step model of Първоначалният модел на Първото българско царство е степния модел е, нашествия в чужди територия и грабежи, които докарват плячка. Постепенно това се променя към византийския държавен модел, една стабилна държава, която се финансира от Данъци. България се оказва в ситуация, която е заобиколена от други държави и би могла да се опита да ги завладее. Проблема обаче е, че ако се опиташ да завладееш свой съсед, има риск да го ослабиш до степен той да бъде завладян от друга държава, която да се окаже по-опасен враг. Това се случва например с опадъка на Византийската империя, която бива заменена от османската. Маджарите биват заменени от печенегите, т.е. това е един сложен а, баланс, от една страна ние можем да се опитаме да завладеем съседите си, от друга страна това би могло да доведе до това да се озовем до по-опасни съседи uh -huh. и мисля, че това е а, избора, който а, България често се налага да прави. И до сега, вероятно. До сега, можето. Да, това е, я думаю, е перетълна проблем, възможното за бълканите, са много малки възможности. С балканските държави, които имат множество мънички съседи, това често е проблем. Имате ли отговор, Ерик Холси, защо въпреки разпада на Първото българско царство, империя, както го наричате, и въпреки опадъка си, идеята за България като отделен народ се запазва през вековете на чуждово владичество? Why didn't although the, that the state was able to an Това, се е year, един от this дългосрочните успехи на първото българско царство то успява да създаде идентичност, която успява да преживее веки половина византийско господство. Очевидно, държавата, българската държава е означавала достатъчно много за обикновените хора, за да може те толкова време по-късно да подкрепят Петър Ясен. Другото нещо е важността на титлите. Титлата цар е изключително важна, защото тя води със себе си до авторитет, до уважение до определена позиция в дипломатическите отношения в Европа. Когато Петър и Асен взимат властта, те биха могли да нарекат държавата си по всякакъв начин. Не е нужно да я наричат България. Въпросът е, че избирайки да я нарекат България, това им дава възможност да претендират именно за тази престижна титла, цар. Това е както компаниите днес които имат един бренд, една марка, която има определен престиж. И понякога те възраждат престижни марки, които отдавна са фалирали. Има ли нещо престижно в бранда Българска държава в днешния геополитически все по-осложняващ се контекст? you are not a brand new state that you're not the assent empire where yeah. everyone's saying who even are you well, because, because you Знаем, че в средновековна Европа, в, в феодалната система, титлите са изключително важни, ако аз съм човек с тази титла, аз съм на това ниво и ти трябва да се държиш към мен по този начин. Действително, това не винаги сработва. Например, за кръстоносния поход Калоян се оказва някакъв си никой и те не а, проявяват уважение към неговата титла. Но все пак това играе. А, какво предстои след излизането от печат днес премьера, но и още нещо на 1 ноември, както и да попитам, ще има ли превод на български? Много кратък отговор. Uh, в момента не планираме превод. Много бих се радвал да има превод на български, но трябва да видим дали подобно начинание би могло да бъде печели Със сигурност ще бъде обаче интересно за аудиторията. Аз благодаря, че споделихте своите размишления а, и това голямо изследване, а, издадено на английски, Ерик Холси, благодаря и за превода в ефир на Мартин а Петров